الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ينظل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أم عبادك فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهجهة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما عباد زهر الأبريباد أزل شرم قصف دار الله تبارك وتعالى سنعلم إبادة شرم ينقى pomoć i uputu molimo. Koga uzvišeni na pravi put uputi svojom milošću, toga niko braćo u zabudi ne može odvesti. Koga on subhanahu veteara u zabudi ostavi svojom pravednošću i mudrošću, toga niko na put istine ne može izvesti. Svjedočimo da nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se i čini i bude u se pokoran mimo uzvišenog Allaha subahanehu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alihi wa sallam Allahov rob i poslednji poslanik. dolosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, bejt, na njegove ashaabe i sledbenike. Kaže uzvišeni o vjernici, bojte se Allaha i ne mojte umirati drugačije osim kao muslimani. Kaže o vjernici, bojte se Allaha i neka svako vidi šta je za sutra pripremio i bojte se Allaha. Doista je Allah obavješteno onome što vi radite. Najbolji govor je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala jer njegov govor nije stvoren od njega potiče i njemu se vraća. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu arihi wa srl. Jer je to uputa od stvoritelja. Najgore stvari u jedu su novine. Svaka novina se naziva novotarijom, a svaka novotarija je zabuda. A zabuda zasigurno ne vodi ka ispravnom putu. Večeras, draga moja braćo, s pomoću izvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala želimo da govorimo o jednom svojstvu jako bitnom. Svojstvu izvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala za, za kojim vijednici možda najviše žude. A to je svojstvo plemenitog lica gospodara svjetova ili al-wajj. Šehul Islam ibn Taymiya, rahmatullahi alaih, <coughs> u okviru vasitijske ahide spomenuo dva ajeta kao potvrdu ovog svojstva uzvišenog gospodara svjetova, mada to nisu jedini ajeti vraću Kur'anu koji Potvrđuju ovo svojstvo njemu, subhanahu wa ta'ala. Prvi ajat koji je šekul islam ibn Taymini, rahimahullah, nabao jeste ajati sura ar-Rahman, 27. Vama dobro poznat, u kojem uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, vraću, kaže وَيَبَقَا وَجُهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلْإِكْرَامُ ostace samo lice gospodara tvoga uzvišeno i plemenito ovaj ajet je zapravo naslov ajeta prijenjega u kojem Allah te bareke ve taala kaže sve što je na njoj misli se na zemlju će nestati proći ojebqa وجه ربك ذو الجلال i وصفات جلاله غضار ثوغا فريчанствено и пљено зато су neki islamski učenjaci braćo kazali da kada učiš riječi uzvišenog Allaha Kolo men عليها فان اس وش توي على je prolazno kažu nemoj tu stati nego nastani i rec bo yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ostaje lice gospodara tvoga veri i plemenita Kada kaže uzmišeni Allah subhanahu wa ta'ala Kullu mene alejha fani, sve što je na njoj je prolazno. Alejha, na njoj misli se na zemlji. Misli se na zemlji. I vi, draga moja braćo, znate i u to niko ne suđe da ono što je na zemlji će proći. I nema nijednog stvorenja da neće proći. Bilo da se radi o insanu ili o džinu ili o hajvanu ili o bilo čemu što je uzvišeni Allah te barak je ovo ta'ala stvorio na zimu. Sve će to proći. I mi smo dio to. Iako i ja sjedim ovdje i tim koji će ni štupiti. Jer kao što prije 50 godina smo bili ništa, tako braćo nakon 50 godina ćemo biti ništa. I kao što nas prije 50 godina niko nije spominjao, tako nakon 50 godina možda nas više niko neće spominjati. Osim ako za sebe ostavimo dijela po kojima će nas ljudi bautiti. I ovo niko ne su. Men Sve što je na njoj će prođen. Danas, možda, brate, si na zemljinoj površini, a sutra si u njenoj utrubi. Danas si u lijepom koje kojeg čistiš i održavaš, a sutra je to isto tijelo će zemlja pojesti, osim jedne koske, koja se zove Aqbud Vene, iz koje će te Allah opet stvoriti. Večera smo na dersu, a poslije toga Allah zna gdje ćemo biti. Možda će neko sutra dočekati, a možda neće. To je u znanju gospodara svjetova. Ali njegov zakon kojeg niko ne može izviniti. Jest kullu nafsi dha'iqatu al-maut. Da će svaka duša smrt okusiti i da Allah dželle je ve alej odabro jednog groba da ne okusi gorčinu smrti. Odabrobi Rasul sallallahu alejhi ve kada je umirao sallallahu alejhi ve sellem govorio je, la ilahe illallah inna lilmauti lasakarat. Li Kaže nema Bogosim Allah doista smrt ima svoje muke. I svako će osjetiti tu, osjetiti tu gorčinu. Pitanje je samo vrijeme i pitanje je koliko se insan braćo priprema za takav trenutak. I hvala Allah što čovjek nekada nekada zaboravi na trenutak smrti i to Allahova mudrost. Jer u suprotno Ne bi mogao funkcionisati. Ali u uistinu onaj ko se prisjeća smrti, njegovo srce ne može biti kao srce onoga koji se smrti neseći. Jedan vladar je pozvao jednog učenjaka, braćo, i rekao mu kaže napiši mi nešto što ću pročitati. Kada, se, kada sam radostan da me rastuži, a kada sam tužen da me učini radosnim. Pa mu je napisao i to će proći. Pa kada bi se rastužio, pročitao bi. Kaže i to će proći. Tvoja tuga koju imaš sad, proći će. Kaže kad bi bio radostan, opet mi pogledao. Pa bi pročitao i to će postoji. Tvoja, tvoja radost koju imaš i ona će proći. I sve će proći. I ovaj ders će proći. I ovo naše druženje će proći. I Dunjavuk će proći. I koliko će go, godina još poslije nagri on biti, Allah to zna. Ali za sigurno ćemo prođi. I u to niko nesume. Kaže, kaže Allah tebarake wa ta'ala, وما جعلna ja li bešari min qablikel khuld. Kaže min jedno stvorenje prije tebe mi smo učinili besmrtni. Efa in mitta fuhumul khalidu. Kaže ko ti umrešo Muhammedu, Znači ljudi poslije tebe, za uvijek živjeti, neće. Neće. Svi će ubriti. Kao što će sve proći na zemlji, proći će i na nebesima. Proći i na nebesima. Stvorenja koja je Allah stvorio na nebesima poput meleka, osjetit će smrti. Čak i melek smrti. I ono što je Allah stvorio na nebesima takođe će proći. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali Ostaće lice gospodara tvoga plemenitog. Ostaće lice gospodara tvoga veličanstvenog i plemenitog. I ovo je dok Allah ne umre. I da je Allah živi, i da je Allah večni, i da on nije stvoren, a on je sve stvorio. I ostaće, braćo, oni koje Allah odabere da ostane. Znate li koga je Allah odabrao? Allah je odabrao osam stvorenja. Kako navodi imam na sujuti, rahimahullah, oslanjujući se na određene hadise poslanika sallallahu a r.s. Šta još neće nestati? Neće nestati arš. I neće nestati kursi. I neće nestati džendit. I neće nestati džehenni. I neće nestati levh i I neće nestati kalem, perl. I neće nestati od čovjeka njegova duša. I neće nestati ađbude venebe. Trtična kost. I ovo, je, ovo su osam stvari koje neće nestati. I Allah im je odredio da, da ostane kada drugi budu budu nestati kaže uzvišeni wa yabqa wajhu rabbika i ostaće lice gospodara tvog ovom ajetu je potvrda da Allah te barakao taala ima lice alwajhu je lice koje je poznata. kao kako u našem jeziku tako u hebrejskom jeziku i In u to vjerujem i u to nimalo nesumnjam Ali kako će tog lica nam nije poznata. Niti o tome raspravljamo. Niti u to ulazimo. Kao i kod drugih svojstava uzvišeno. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah je svoje lice. Opisao riječima. Pa je rekao. Ostaće lice gospodara tvoga veličanstveno i plemenito ove riječi braćo dhul dželali vol ikram veličanstveno i plemenito su svojstvo ili osobina ili epitet Allahovog lica i ove riječi se ne odnose na Allaha. u smislu ne odnose se u ajetu na riječ rabbike tvoj gospodar već se odnose na lice gospodara zašto? Zato što u ovom aje riječ el voč je unominatiominti u arabrabskom jeziku Marfur. Ojebokaođhu sa Dammo. ojebo ka uđhu sa damo, Rabike Duželara Ollačestica brače v arabskom jeziku. Du Prisvojna čeestnica koje omm se nešto prisvaja je također u nominativu. Kažu islamski učenjaci, nominativ, prati nominati. Dakle, ova čestica prati riječ koja je prije nje u nominativu. Tako da, ovo svojstvo ili ovaj opis dul i ol ikram veličanstveno i plemenito odnosi se na šta? Na lice. I to je takođe dokaz da Allah ima lice. I ove riječi se ne odnose na riječ rabbike. Zato što je riječ rabbike tvoj gospodar u genitivu. Sa kesom rabbike. Da se ove riječi odnose na rabbike tvoj gospodar, onda bi ova česnica bila amat zilđela. Kao što je rekao uzvišeni tebara kesmu rabbike zilđela. Vol i kram. Kaže neka je uzvišeno ime gospodara tvoga, plemenitog i veričanstva. Tako da je ovaj ajet jasna potvrda da Allah ima lice. Također, braće, ovo svojstvo lica je pripisano u ovom ajetu komednu. Gospodala i to njegovom biću, što je jasan dokaz da se o, o, ovom riječi ili objim svojstvom želi ljite ane Allahovu bići. Je nelečeno, va jebka večvu rabike. I ostaje ljite gospodara Tvoga, Subhanallah. I ni I ni malo nesu. U drugom ajetu Allah Jalla wa'ala kaje kullu še' inhalikun illa večhah. Sve će nestati osim njegovog lica. Čije Allaha te bareke, tebareke vetab. Tako je uzvišeni u Kur'anu kaže: "Va la tatrudil ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuridun Kaže nikako od sebe. Nemoj tjerati one koji gospodara svoga mole izutra i naveče želeći njegovo lice. Jereti njegovo nego vodite. I kaže uzvišeni: "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'mati tujza illa ibtiga' awjhi rabbihi al-a'la wa lasawfa yarda." Ne očekujući ničiju naklonost izalo, illa Osim žudeti za lictem gospodara svoga uzvišenog. وَلَسَوْ فَيَرْضًا A takar će biti zadovoljni. I ovi ajati su objavjeni o Ebu Bekru. Radi Allah ta'ala anhu, ali se one, imaju postupke Ebu Bekru. Kaže uzvišen. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ inama nutimukum li vodjihila kaže mi vas hranimo radi lita Allah la nuridu minkum jezaen vala šukura od vas ne tražimo nikakve zahvale niti nagu a prije toga uzišeni kaže vayutimunat ta'ama ala hubbihi miskinenu, ajetimenu, aesira kaže i davali su hranu, makar su i sami voljeni, odnosno bili su u potrebi za, za njom, ali su je dijeli. I govorili su mi vas hranimo želeći Allahovo lice od vas ne tražimo nikakve nagrade, niti niti zahvala niti zahvala. Zato mi braćo vjerujemo da Allah te barake wa ta'ala ima vid, onako kako njemu doni, savršeno i nije slišno svojstvima stvorenja. Ne ulazimo u kakvoću toga i ne raspravljamo o tome i ne miješamo svoj razum u gaib stvari. Zašto? Zato što nas je Allah o tome obavijestio. I obavijestio nas je o tome poslanik sa Allahu ta'ala a ne i o sebe. Ali mi uzvišenog Allaha djelavu ala da nam ne uskrati na sunnjeme danu gledanju njegovu ljudi. Smaha. I to je ono za čim žudi svaki vijednik. Da vidi lice svoga gospodara jer neće braćo biti veće nagrade na sunnjeme danu od Ja molim Allaha djelavu ala da ne uskrati nikoga od nas koji sjedimo ovdje i od naših familija koje su kod kuće da ne uskrati ovu nagradu. Subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sallam: Hijabuhu hijab, zastav je svjetlo. Kaže la'u kashafahu, la'u kada bi ga otkrio svoj zastav. La ahraqat subuhatu wajhihi man ta'a basaruhu min khalq. Kaže, njegov zastor je svjetlo. Kada bi ga otkonuo on, subhanahu wa ta'ala, zapalio bi sve ono do, do čega dopire njegov pogled od njegovi istvoreni. Subhanahu A pogled Allaha, djelna wa ta'ala, dopire do svakome. Do svakome. Tako da Resul Salao Selema u hadisu kaže le ukešefeu le ahraqat subuhatu veđgini kaže kada bi ga otkrio bijelina ili svjetlost njegovog lica bi spalila sve ono do čega dopire njegov pogled od njegovi istvorenji subahanahu subahanahu eteat također braćo vi znate dobro privikom ulazka u mestu i u džanu došlo je da čovje kada želi da uđe u i iđanju zakorači desto mnogo i kaže a'udhu billahi bi vodjih il kerim wa sultanih il qadim mine shaitanir rajim utječem se Allahu veličanstvenom njegovim plemenitim lice i vlašću koja nikada ne prestaje da me zaštiti od prokvetu Kada je objaden ajet, kuluhu al qadiru ala, a jeba' fealajkum azabem min fevkiku, reci ovdje kada i u mogućnosti da pošarje kaznu na vas od rekao je Resul s.a.v. a uzu bi vodh hike, utjećem se licu. Allah kaže, e min tahti erudjuliku, Ili da vam kazna dođe od do. Pa je rekao a'udhu bi vechika. Utječem se tvojim licem. Pa je Allah rekao e ujelbisakum shia ve yuthiqa ba'dakum ba'sa ba'. Kaže ili da vas u skupine podijeli pa da osjetite težestinu jedni drugi. Pa je rekao Resul sallallahu alejhi ve kaže hadihi aisar. Kaže ovo je lakše. Ovo je lakše. It is not mi smo to radili i stige kitabut tauhid poglavlje la tus la tus alu bi vejhillahi illa allahovim licem osim osim jenni. zato kad čovjek moli Allaha allahovim licem moli gazanaj uzrišani u stvar za kojom žudi a to je dženet wallahu jalla wa ala alihi wa sallallahu ala nabina muhammad wa jizaku. Oh, oh, oh, oh.